4. Коли я стояв на колінах над люком у жалюгідних 10 сантиметрах від розсіювального поля і переді мною маячила вельми реальну можливість перетворитися на біомасу для голодних колоністів Нільфгейма, я знову задумався про те, чи правильно вчинив, приклавши великий палець до панелі зчитувача біоданих у кабінеті Гвен Йохансен 9 років тому. І навіть зараз мені довелося визнати – так, правильно, нема чого і питати. Залишивши кабінет Гвен, я не пішов додому, хоча мені дуже цього хотілося. Я втомився, зголоднів і мріяв про гарячий душ. Однак я не міг показатися вдома. З тієї самої причини, через яку не міг відповісти відмовою на спокусливу пропозицію Гвен про можливе безсмертя, хай навіть у такому урізаному варіанті. Бачите, я потрапив у чорний список Даріуса Бланка. І, наскільки я тоді розумів, реалістичного способу бути викресленими з нього не існувало. Джерелом цієї проблеми, як втім, якщо подумати і більшості моїх проблем, теж був Берто. Берто був єдиною людиною на дракарі, яку я знав до того, як здав зразок ДНК Гвен і вручив іншим право розпоряджатися моїм життям. Ми з Берто познайомилися в школі. Він був високим, спортивним і надзвичайно симпатичним хлопцем, якщо врахувати, що з нього зрештою вирісло. А я? Я був таким самим, як зараз, тільки меншим на зріст. Ми потоваришували на ґрунті любові до симулятора польотів, який Берто освоював на рівні аса за годину, а я так і розбивався до самого випуску, і ненависті до шкільної адміністрації. У моєму випадку ненависть була взаємною. Їх злило, що я одержимий історію замість того, щоб вивчати корисні предмети. Проте Берто, незважаючи на наші спільні зусилля, вчителі любили як рідного сина. У 10 класі викладач із вищої математики попередив Берто, якщо він хоче повністю розкрити свій потенціал, йому не варто проводити зі мною так багато часу. Думаю, мій друг сприйняв це як черговий виклик. Власне, ось єдине, що вам потрібно знати про Берто. Він був одним із тих неприємних дітей-вундеркіндів, у яких з першого разу ідеально виходить все, за що вони не беруться. Коли нам було по 15, мати подарувала Берту ракетку для гри в покбол. Він не брав уроків, не вступив до Дворової ліги. Він лише пару місяців постукав м'ячем стінку будівлі шкільної адміністрації після уроків, щоб зрозуміти принцип. Пограв один сезон за шкільну команду, а потім узяв та подав заявку на участь у професійному турнірі. Ніхто гадки не мав, хто він і звідки, коли Берто з'явився на перший матч. Він виграв його з льоту, а до кінця тижня посів друге місце у своїй віковій групі. Наступного року він взяв перше місце в аматорській лізі. Влітку після нашого випуску він почав грати за гроші. На той час, як він залишив гру заради серйозних польотних тренувань у планетарному рейтингу гравців, він посідав 10-те місце. Я б не став про це згадувати, але через 8 років, коли я жив у відстійній квартирі у найнепрестижнішому районі Кіруни, Берто якраз пройшов відбір і отримав місце в екіпажі Дракара. Ми сиділи в кафе під назвою Уп'яного Джо», «Сьорбали чай», і вбивали час в очікуванні трансляції матчу на великому екрані над Чинквасом. Як раптом приятель зізнався мені, що подумає востаннє взяти участь у весняному турнірі професіоналів, перш ніж зникнути в невідомості. «Тільки уяви», – додав він, – «якщо після стількох років перерви у спортивній кар'єрі я візьму цей кубок, то стану легендою. Про мене згадуватимуть навіть через сто років». Я відкрив роти, щоб сказати йому, що легендою він, звичайно, стане, але не тому, що після восьмирічної перерви виграє світову першість, а потім зникне в променях заходу сонця, а тому, що в першому ж матче продує сто очок 18-річній зірці. Але звісно, нічого подібного я не сказав. До мене раптом дійшло: я знаю, що за останні вісім років кожну вільну хвилину, коли не перебував у повітрі чи на орбіті, Берто проводив у моїй компанії, але решта мешканців керу не про це не підозрюють. Вони все ще пам'ятають, як 20-річний Берто Гомес у пух і пір'я розбив загартованих у боях професіоналів, навіть при цьому не спітнівши. Вони пам'ятають, як він витворював ракеткою такі фінти, які до його появи вважалися фізично неможливими, і як коментатори вголос стверджували, що такого самородка не бачили за всю свою кар'єру. Ніхто не повірить, що він вісім років не торкався ракетки. «Давай, друже, вперед!» – сказав я. «Стань чортовою легендою!» Так він і вчинив. Коли він зареєструвався для участі в турнірі, про це дізналася на одному з каналів новин і взяла у нього інтерв'ю, перебуваючи діалог на різкої трансляції останнього турніру, в якому він брав участь і який виграв, не зазнавши жодної поразки. Я ж тим часом згріб усі кошти, які маю, набрав боргів і поставив усю суму на поразку Берто в першому ж матчі. Мені нічим виправдати своє рішення, окрім того, що історики-аматори були не найзатребуванішою професією на ринку праці в Кіруні, і жодних перспектив оплачуваної роботи мені не світило. А сама ідея все життя прожити на фінансову допомогу приводила мене в розпач. Невже, запитаєте ви, це було гірше, ніж повільно починаючи з голови розвіятись на молекули в рециклері? Не знаю, тоді я про це взагалі не думав. Ви, мабуть, уже здогадалися, чим все закінчилося. До того часу, як Берто виграв проклятий турнір, я займав суму, яка вдвічі перевищувала вартість мого майна, а потім вона ще раз подвоїлася за рахунок відсотків. Тож навіть знайди я оплачувану роботу, мені все одно довелося б вигрібатися з боргів половину життя. І найбільше я заборгував Даріусу Бланку. Можна знайти купу відеороликів про криваві розправи над хлопцями, які не виплатили борги за ігровими ставками, але насправді ситуація дещо інша. Безперечно, стягнути борг з живої людини буває складно, але з мертвою і зовсім нічого не отримаєш. А зрештою таких акул, як Даріус Бланк, хвилює лише повернення боргу і нічого більше. Тож про те, що мене вб'ють, я не переживав. Я невиразно здогадувався, що вся моя фінансова допомога буде повністю йти в рахунок боргу, а решту мені, ймовірно, змусять відпрацьовувати, як хлопчик на побігеньках. Неприємно, звичайно, але б я це пережив. Проте Берто, треба віддати йому належне, пояснив, як сильно я помиляюся, оцінюючи своє становище. Знову ж таки, на його честь він відчував себе до певної міри винним, що його перемога в турнірі обійшлася мені так дорого. І вигадав спосіб загладити свою провину. Він запропонував мені завербуватись на дракар. Чомусь йому здавалося, що він легко зможе влаштувати мене охоронцем. Зрештою, він був знаменитістю і йому жодного разу в житті не відмовляли. Жодного разу до цього випадку. Гвен Йохансон під час співбесіди популярно пояснила мені, чому так сталося. Охочих отримати місце охоронця в експедиції було безліч, а потрібно всього 18 чоловік. І майже всі місця дісталися кандидатам або з досвідом служби в правоохоронних органах та поводження зі зброєю, або з серйозними політичними зв'язками. Ні того ні іншого в мене не було. Мої досконалі знання всіх доступних відомостей про битву за Мідвей не дорівнювало військовому досвіду, а вплив Берто поширився не настільки далеко, як йому самому здавалося. Я подав заявку на співбесіду на посаду охоронця. Відмова прилетіла практично в ту саму секунду. Наступного дня я домовився з Бертою про зустріч у забігайлівців п'яного Джо, щоб попити каву, і показав йому на планшеті листа з відмовою. «Чорт!» – сказав він. «От відстій!» «Так!» – погодився я. У будь-якому разі ідея спочатку була безглузда. Ну, винен я грошей, що тепер? Це ще не привід втікати з планети. Берто похитав головою. Ти винен купу грошей, Мікі, а Дарюс бланк не з тих, хто здатний пробачити і забути. Скільки на тобі висить? Сто тисяч? Як ти плануєш їх і віддавати? Я знизав плечима. Бросрочку? Але ж ти неуживаний флітер купив приятелю. Та знаю. Я закрив обличчя руками. Який я ідіот? Зглуз з'їхати, адже я міг би попросити тебе продути матч. Берто дивився на мене здивовано, а потім засміявся. Попросити ти звичайно міг, сказав він. Але програвати я не став би, участь у турнірі останнє, чим я запам'ятаюся обивателям цієї планети Мікі. І з самого початку мене влаштовувала лише перемога. У цьому був весь Берто. Дружба дружбою, але своїми інтересами він ніколи не поступиться навіть заради мене. Пам'ятаю, дорогою додому із кафе я вмовляв себе, що все не так уже й погано. Так, звичайно, бланк буде забирати леву частку моєї фіндопомоги, але ж і на життя щось залишить. Якщо я простягну ноги з голоду, він ніколи не побачить своїх грошей. Та й бути його щісткою, можливо, не так вже й погано. Принаймні, у мене з'явиться привід виходити на двір. Я прийшов додому. Піднявся ліфтом на свій поверх, відчинив двері до квартири. Не встигла вона захлопнутися, як у мене відмовили ноги. Я впав обличчям у підлогу. «Привіт, Мікі!» – пролунав чийсь голос. Я спробував відповісти, але язик теж не слухався. Замість слів мені вдалося видавити лише жалюгідний стоїн. «Розслабся!» – порадив той самий голос. «Це не займе багато часу!» Після цього до шиї позаду щось притиснули. Наступні 30 секунд я провів у пеклі. Пізніше я дізнався, що штука, якою мене катували, називається нейроіндуктором. Він налаштований так, щоб спрямовано впливати на болючі центри. Жодної фізичної шкоди він не завдає, але якщо вам цікаві моє відчуття, спробуйте уявити, що живцем здираєте з себе шкіру, а приятель тим часом обробляє вас паяльною лампою. І це буде відсотків 10 від того, що я випробував насправді. Коли все закінчилося, я здивовано виявив, що все ще живий. Я лежав у пролечі, не маючи змоги рушити ні рукою, ні ногою, здригався від неконтрольованих ридань і загадив штани, але все ще був живий. Хтось поплескав мене по плечу. «Непогано потішилися», – сказав голос. «Тепер ми будемо працювати разом, ти та я, поки ти повністю не розрахуєшся з містером Бланком. Побачимося завтра, Мікі». Він вийшов, не зачинивши за собою двері. Тільки за годину я зміг поворухнутися. Встав, добрався до ванної кімнати і помився. А покінчивши з невідкладними справами, сів і досхочу поплакав. Тієї ночі, залогинівшись на сторінці підбору персоналу Дракара, я переглянув списки всіх відділів та всі доступні спеціальності, щоб з'ясувати, які вакансії ще вільні. Усі вони були зайняті. Усі, окрім однієї. Я набрав Берто. «Привіт», – кажу я. «Хто такий розхідник?» «Той, ким ти точно не хочеш бути». – відповів він. – Але ж це єдина відкрита вакансія, і я хочу її здобути. Він надовго замовк, а коли знову заговорив, голос у нього змінився. Таким тоном потенційного самогубця вимовляють відійти від краю даху. – Слухай, – сказав Берто, – не зрозумій мене неправильно. Я був би радий, якби ти склав мені компанію у подорожі. Це квіток в один кінець, і в таких випадках добре мати поряд друга. Але, Мікі, можеш замовити за мене слово? Я намагаюся пояснити. Берто, я прошу тебе про допомогу. Зрештою, це ти винен у моїх бідах. Ні, не я заперечив він. Я не пропонував тобі ставити на поразку. Якби ти спитав, я б порадив поставити на виграш. Я знав, що переможу. То ти мені допоможеш? він зітхнув. Хочеш, чесно, на Мікі? Навряд чи тобі потрібна моя рекомендація. І він обірвав з'єднання. Я повернувся на сторінку набору персоналу і записався на співбесіду того ж дня. Через 12 годин, коли Гвен зачитувала список нещасних випадків, які можуть статися зі мною під час служби розхідником, я сидів і думав – не все так жахливо. Потім, коли я підписав контракт і вже не міг відмовитись від участі в експедиції, зі мною провели додаткові тренування, щоб я менше боявся старої з косою, проте вони не справили на мене особливого враження. Найжорсткіший урок протистояння страху смерті я вже отримав непередодні ввечері.